حضرت خسیر ابن خودیر رضی اللہ تعالی عنہو دنب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابیده اگوی او ذلخ بالکور کی تلاوت کولو تلاوت دوران کی اس توپونا واحل شروکا دوی چکل خاموشو نو اسم خاموشو بیا دوی بیا تلاوت شروکو نو اسم توپونا شروکا بیا شدی خاموشو نو خاموشو دوی بیا تلاوت شروکو اس هم ټکوونه وحال شو وکړي خاموش نو اس هم خاموش شو اسره نزدې د حضرت اسې ابن خدای رضی الله عنه یوه ماشوم زوی نو دوی سره یې را پیدا شو چې دا سره دا اسره په ماشوم باندې خپې کینې دي منه پاسه دا ماشوم چې ټول د پاره خو چې کله دوي ماشوم رچتونو او بري اسمان طرف ته وکټنو په اسمان کې اورېش شانتي و را راځي ماشیو او په دې کې چراغونه بلو دوي د خپل کور نه بهر او ته شیداووري په غوړ سره چې بهر وته اسمان ته وکټنو اورېش ختم شوه دوی سوال دن مکریم صلی الله علیه و وسلم خدمت کې حاضر شو او دا واقعي بیان کړ ام کریم صلی الله علیه و آله وسلم تو فرماینه چې تلاوت کوا او تلاوت جاري ساته تلاوت کوا او به ور تو دا کم ورس ته د دې د فرشتيانو جمع شوه او ریدوده پارا او کښه زتا تلاوت تر سهار پورې جاري ساتلو د لا فرت به خلکو همدي د نودی نه به هم پټ شوې نووي. کله چې سړی تلاوت بعضې او قات فر د د لاوت او د تلاوت او و دپاره راجمه شي.